die slegste daad, Abu Darwag Ghafari Radul Anu, vertel dat die booskaper van Allah, salallahu alayhi waslam, gesê het, die dade van my oomma goed en sleg is vir my gewys, en ek het gevind dat om een skadelike obstruksie van die pad te verweider tussen hulle goeie dade is, en die spoegslijm wat onbegrawe, sigtbaar in die moskee gelaat is, onder hulle slegste dade is.